Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Köszönöm szépen! Te valamilyen autóban ülsz, és éppen haladsz valahonnan, valahova? É, igen, igen. köcsről megyünk kis Szabudapestre. van, meg Manci Hát figyelj, ha már kötse, akkor ott mondjam neked, hogy tegnap egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és az az emberbe zakatol. keveset aludtam, felébredtem, és barátnőntől mentem haza, és reggel már nem feküdtem vissza az ájba, hajnali négy óra van. Tehát hattól nézem a tévét, és azt látom, hogy Schmidt Mária azt mondja, talán a hírtelevízióban, hogy köcsén, egy másik helyen, azt mondta a miniszterelnök. Idén hogy el kell érni az ifjúságot, és ha az trendinek, sexynek szexinek és fenszinek kell lenni, és egyebek közt emiatt jött létre az a romkocsma program, aminek keretében romkocsmák pályázhattak, hogy pénzt kapjanak annak érdekében, hogy 56 szellemét közel hozzák az ifjúsághoz, és akkor különböző romkocsma tulajdonosokkal beszélgettek, beleértve, hogy az 50-es évek ruháit fogják majd hordani, meg játszanak majd diszidálósat, hazajövőset, és átmenetileg azt gondoltam, hogy itt valójában én Árkus József, ugye ez ő neve már viszonylag keveset mond az embereknek, parabola civil műsorát látom az M1-es csatornán. Nem tudom, hogy ezek működnek, de azt nem működnek. Ezt kiosztottak 60 nem tudom hány millió forintot, és ott emberek nyilatkoztak. Figyelj, ott volt egy szakállas fiatalember, és Pécset, és azt mondta, hogy ezen a héten diszidálósat játszunk márciusban, meg visszajövőset. É, a pár millióért szerintem sokan vannak, akik eljátszották most Minden csodálkozó. Jó, de mi az, hogy. De érted? És mit Márját lehet szeretni, nem szeretni, de nem egy komplet hülye, ezt mind a ketten tudjuk. Ott ül, mosolyog, és azt mondta, hogy kiadta az utasítást. Így mondta. Kiadta az utasítást a miniszterelnök. elmosolyodott, legyünk trendig, fekszik, fenszik és szexig, el kell érni az ifjúságot. Na hát, desznek nekem egy kísérletet, így van a párt központi Bizottsága meghozta aktuális hűságot határozatát, a párt hűséges katonái pedig végrehajtsák, de szerint. Ki vezet? Mi már ilyet? Ki vezet ott az autóban? Plári. Helyeső. Uh, miattad, de vezet Klári? Jó, rendben, 9 <gül> órakor helyet cserélhettek. Mondtam neki a fialának, közölhetett, de fogsz haza vezetni. Mert... Jó, hát figyelj, én már találkoztam a feleségeddel akkor, amikor az ég a világán nem volt senki a társaságában, és elkísértem a garázsba, és akkor egy ilyen viszonylag nagy, nagyobb német gyártmányú autóba, de egy nem különösebb feltűnőbe beszállt, úgyhogy azt hiszem máskor is vezet, nem csak most. Persze, persze. persze. Uh, a legtöbbet, ugye, milyen volt a hírt TV-ben? Néztelek, téged, fura lehetett. Hezitálós volt, hogy menjünk, ne menjünk, szabad -e menni, nem szabad menni, tudod, eh, Időnként már mi is nagyobb feneket kerítünk az ilyeneknek. Abszolút, ezért kérdezem, hogy milyen volt? Eh, nagyon, mert nem nagyon normálisak voltak végül, eh, hát ugyanazért én nem vagyok egy bonyolult játékos, hogy nem tudom kérdezni, oda megyek, láttam, hogy is okoz izgalatot kerülgetnek ott a kollégák, Megnézték magának a gyurcsát, mert hát én minden nap látják. Meg is fogták, hogy milyen, hogy emberből van-e. <gül> igen, igen. Egy-két fényképeszkedés. Igen. Uh, igen. Igen, igen. Általán nem ismert. Tehát Iván tév is. Uh, lányokkal is. Hát te maga az interjú, az most őszintén szóval, ha láttad, hát, igen nagy baj lenne, hogyha ezeket, Közepette jól le tudnám abszolválni bár ennyi év után. Nagyon rossz a kérdés, de, de legalább magyarul van. Mármint úgy magyarul, hogy, hogy nem az. Ez valamiféle rehabilitáció, ez valahol a te visszavezetésed? Olyan közegben, amely veled szemben hát nem karaktergyilkosságot, de akár embergyilkosságot is elkövetett volna, mondom akár, tehát nem azt mondom, hogy elkövették volna, de hát ott ma is dolgoznak olyan emberek, akik 2006-ban, októberben, hát nem úgy beszéltek, mint ahogy most beszélnek. Igen. De hogy a, a, a hírtévét mi vezeti, azt be kell vajon neked, nem tudom. És azt hiszem, De azt nem úgy, hogy nem is érdekel? Nem nagyon, nem nagyon, mert hogyha egyébként neki meg nekem azonosak az érdekeim, Uh, akkor nekem... Jó, csak Feri, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye ebben különbözünk mi ketten, vagy nem különbözünk, hogy a politikus az olyan-e egyébként, hogy mindenkivel szövetséget köt, akkor hogyha egyen előbbre léphet, aztán elválik tőle, és így halad, miközben én hol egyetértek veled, hol nem, de azt mondom, hogy Feri, de egy köpönyeg forgató vagy, hiszen a célot érdekében összeállsz olyannal, akitől holnap meg elválsz. Uh, nézd. hát nem erre a dologról beszélni ebben a körben, azt a hatal, akkor visszaberjük általában is. Jó ideje az én környezetem azt mondja, hogy ez a hírtérvém már nézhető és viszonylag kiegyensúlyozott. A saját közösségem jó néhány tagja ez. És eljött a hat amikor nekik volt érdekük, hogy engem meghívjanak, nekem volt érdekem, hogy egy olyan közönség előtt is szerepeljek, amelyben ritkán szokott nem látni ilyen szituációban. És az elegendő ehhez magunk között szólva nem kell nekem lelátom az ottani e, tévészerkesztés mélybúgyraiba, hát nem az én szakmám, nem az én dolgom. De ebben nem látok semmilyen kivetni való. Ugye arról beszéltek, hogy a letelepedési kötvényhez kell egy erkölcsi bizonyítvány, de az a, az a dolog pikantériája, hogy azt nem ott adják, ahol az ember élt, hanem ott, ahol a legutóbbi időben él. tehát nem ott, ahol született, hanem ott, ahol éppen él, és ahonnan el akar jönni, akkor, amikor ide akar jönni, tehát lehet, hogy köztes helyen van éppen, és ott valamilyen módon eléri, ezt tudnám ahhoz hasonlítani, mint amit te mondtál. Hát, hogy mondjam, nagyon tehetséges vagy úgy látom, Komolyú asszociációk létrehozásával. Igen, abban tehetséges vagyok, igen. De te majd egy kardal szétvágod a Gordiusi csomót. Fogalmam sincs, hogy miről beszélsz, de <gül> nem, nem, nem, nem zavar. Hát azért az esetek zömében kiderül, hogy tudod, csak nem áll érdekedben az, az, arra válaszolni. <gül> nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Tehát a hülyék közé, ahogy a Smitmáriát nem sorolom, T-es-es apukában, amikor azt mondta, hogy nem értem a kérdést, akkor mind a ketten tudtuk anyámmal, hogy valamire nem akar válaszolni, és akkor tovább mentünk, mert végül is ezt meg lehet tenni, de, de akkor kérdezek valami ismit, ami abszolút nem ide tartozik, az egyik hallgatóm azt mondja, az én hallgatóim azt mondták 8-2 arányban, hogy kösön kompromisszumot Orbán Viktor a vonával és akkor ugorjék a kötvény, de valaki azt mondta, hogy nem lesz erre az egészre szükség, mert úgy ugye felmerült, hogy ez mennyire zseniális vagy nem zseniális húzás volt a vonal részéről, mert hogy nincs kizárva, hogy a smukerzsébet vezette LMP, egyébként megszavazza az alaptörvény x módosítását. Te mit gondolsz erről? Hát én szerintem egy ilyen világban, amit a magyar közéletet politika, nem lehet középen állni. Itt valaki az állampártnak a szövetségese vagy az ellenfele. A kettő között nincsen állapot. Mert... Na most azért az kutya nehéz, őszintén szóval akár az LNP-nek, akár a jobbiknak egy e, e, ilyen törekvéses támogatást adjú úgy, hogy közben fenntartsa magáról azt a látszatot, hogy ennek a kormánynak az ellenfele. Nagyon jól beszélsz, mert szerintem az értelmiség jelenleg ebben, ebben, ebben hullik darabjaira. E az LNPR-ben ügyetlen, én úgy látom. Ez ügyetlenség, ez a jó szó. Hát azt hiszem, de hogy nem nem ezek fel róluk rossz, nem vagyok rossz hiszemű, nem gondolok mögé ilyen bonyolult konstrukciót. Mint hogyha összekuszálódnának ott időnként a bodalak, úgy látomnak. És ez összefüggésben lehet azzal, hogy egyébként nem mondta mindjárt ott a teremben Orbán Viktor vonának, hogy oké, okay, nem lesz letelepedési kötvény, kiállunk és azt mondjátok, hogy megszavazzátok. De én szerintem a vonal maga szempontjából, ő kihozott annyit, de mennyit ki lehet hozni. Ezt képfelejé kell játszania, mert részint a saját szavazatában a jelentős egyébként hoztja azokat a félelemeket, amelyeket a fidesz terjeszt most már egy jó ideje. Másik oldalról pedig folyamatosan, hogy a kormányváltó erőként akarja magát feltüntetni. Hát a Mátyás király és a lány, ez a hozott is, meg nem is hozott. Támogattam is, de olyan dologért ért cserébe, ami egyébként azt hiszem, hogy a szűk értelmiségi világon kívül nem érintett el meg a magyar vállal. Nekem is ez az érzésem egyébként? De, hát most nekünk tetszik, hogy hű, nagyon keményet mondott, de azt hiszem, hogy mondjuk... Borsodaba újban, ahol van a radikális pártok támogatottsága, megkérdezték az ő választóikat. Minden bizony a többség hát érdeklődve tekintene ránk vissza, hogy mi is az a retelepedési kötvény. Ezt nem tudjuk. Hadd, hadd meg tőlem, mert te többet jársz fel alá az országban, bár én is sokat járok, de nem úgy, mint te. Szeged azt nagyjából emlékezted például Budapestre? Tehát a nagyvárosok azok, az Szeged, Pécs, Miskolc, Debrecen, igen, de hát tapintható, hogy szóval, ahogyan az emberek ülnek a kávéházak telaszádában, hogyan beszélgetnek. Létezik egyfajti ilyen polgári millió, nyilván És a... ez a polgári millió, ez teljesen hiányzik a nem, a nem városból? De én szeretem a, a saját szülházba pápát, ami egy 31 helyetes kisváros. Ott már például délután 5 órakor megszűnik az élet. Remennek az emberek a munkából, magóra csukják az ajtót, Vegeta az a két, három kis presszó, ami a belavárosban van. Nincsen ö, közös élete az embereknek a hétköznapokor, az hát időképpen egy nagy rendezvény, amikor talán igen. De én ebben látom az igen nagy különbséget a, a nagyváros és a kisváros életmódja között. És hozzájuk egészen másképpen is kell ez miatt szólni? Hát más a közönség, más a közönség, persze, nagy a közönség. Ehm, szóval a, a, a nagyvárosnak van egy e, saját, nagyon tagolt e, olyan intelligenciája, aminek van egy saját belső élete is. A kisvárosban ez olyan szűk, azt hiszem, hogy nem tud kialakulni egy ilyen e, tagolt belső viszonyrendszer a kisváros értelmiségén belül, a túlsó vége a falu, ahol a lelkész, a tarácsán, meg az iskola igazgató mondjuk, ők hárman vannak legintipisú szerepben. Annak már nincs egy struktúrát belső helyen. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni, ők vannak többen? Szám szerint igen, befolyás tekintetében már bizonytalanabb vagyok. Melyik van a magyar közéleten a jó befolyása? Nem tudom megmondani. Uh, azt kell, hogy mondjam, ez itt most nem kötődik, de a középenállásról mondom, és uh, mondom neked, mert a hátad mögött is mondtam, ősi Mátyás személyesen ismerem, nem tartozik a hülyék közé, én rongyalaknak neveztem a tévedés kockázatával, Uh, vagy valami enyhítőt mondtam, hogy ne kelljen aztán emiatt bíróságra menni itt ebben a demokrácia központtal eljátszott története kapcsán, de nem azért mert most visszakozott, hanem már az elején ez neked rosszat tesz Feri, uh, akkor is hogyha egyébként meg fogod őt védeni uh, ezt a tévedés kockázatával mondom, természetesen csak uh, beleszagolok a levegőbe és azt mondom, hogy egy olyan középen állással próbálkozott meg a törsi amire tegnap teljes joggal mondta a Lázár, hogy oda dörgölözik a kormányhoz, kéri az engedélyét most pedig visszautasítja, hát ettől nem fog összeomlani a világ, mondta Lázár János, és száz százalékig igaza volt. Ez egy akkora ön gól, nem most, az elején. Na nem azért de meg én a vörsit, mert hogy, hogy mondjam kollégám, meg valamelyik de barátom is, mert ez a szállapul sem szóval, hogyha az bűn hogy valaki egy nemzetközi szervezet valamelyik vezető posztához nem az a bűn nagyon jól beszélsz az a bűn, amit a Facebookon közzétett amikor bejelentette, hogy indul és mindjárt magyarázkodni kezdett az ami belőled egyébként teljesen hiányzik lehet, hogy az a szöveg az nem volt jó de az nagyon nem volt jó, Feri az őrsi védhetetlen hozzátéve hogy amikor én azt kértem tőle, hogy ebben szembesíthessem őt, mert én nem a Friedrichus vagyok, aki hihetetlenül bátran beolvas embereknek azok háta mögött, hanem én általában nagyon éles szituációban egyszer csak előveszem, leváltom a nyúlénemet és előveszem az oroszlánénemet, hát ha rövid ideig nem válik lerólam. De azt mondta az őrsi, hogy ő nem egy közszereplő, elmegy a klubrádióba, elmegy az ATV-be, köszöni szépen nálam már nem akar beszélni, és ezzel nálam egy életre leírta magát. Nem most, akkor, azt el is mondtam akkor a népnek. Ez neked rosszat tesz, és ahogy múltkor azt mondtad, hogy a kakukgyűr is lehet, hogy elgaloppírozta magát e, nem sokkal e, a népszavazás előtt, azzal a bizonyos e, mondatával a robbantásnál, a demokratikus koalíciónak nem tesz jót, szerintem, amit az örsített az elmúlt időben. És ez pontosan a középen állással kapcsolatos. De szerintem Maci nem középen áll, de... A kedved ezt megvitatni, megvitathatjuk. E, ilyen alapon néz, nem lehetne benyújtani a magyar parlamentnek semmilyen fajta kezdeményezés, mert ahhoz hogy az állítani. De Feri, azt érts meg, hogy bele lehet nyújtani, csak nem kell magyarázkodni. Na jó, de hát most ide valaki ügyetlenül magyarázkodik. E de a magyarázkodás önmagában a lóláb, ami kilóg. Az a, a szerencse, hogy egy ilyen ember vagy de kérlek szívem. Nem! Én figyelj, én, nem, én azt figyelj, én abból indulok, hogy nem tudok tojásrántotát csinálni, de attól meg tudom mondani, hogy melyik az ártás. Feri, engem nyugodtan leszólhatsz. Nekem. Nem, én már vagyok elég öreg ahhoz, hogy emiatt nem sértődöm meg. De attól, még lehet igaza. Lehet igaza, csak én, én, én, én sokkal megengedőbb idők ilyen típusú dolgokon, bekernek valljam, de még a politikai már szemben is hát. Ja, ha hát már neked egy ügyetlen inyat, Idefigyeljél. Eh, van a igazság, hogy eh, úgy mondjam, a te szakmában is az ebbe időnként ügyetlenkedik, eh, időnként a legjobb buszsofőr is a az autóbusznak az oldalát. Nem, nem kell én szerintem mindig mindenre felszisztenni ilyen. Tud, feszített, látok. Hát figyelj! A én felszissenek! Felszítszenek, és felszítszentem a vágó miatt is, aki együtt volt vendége az egyenes beszédnek Murányi Andrással, és szóhoz se hagyta jutni, amire persze mondhatod, hogy én is ilyen vagyok, de, de abban a szituációban azért az ember mégis azt gondolta, hogy kettejük közül a Murányi a főszereplő, és nem ő. Én nem láttam a műsort, igen, hogy volt egy ilyen beszélgetés, azt már nem nyitottam meg. Én, hát annak a műsornak egy műsorvezetője, ő dolga, azt hiszem, hogy valamit tegyen. Nekem nem nagyon dolgom, hogy kommentáljam, hogy vajon Vágó Pista kollégám, a sokat beszélte, egy beszédetés műsorban, ha megettem volna a csura, hogyha jó, de mit szólsz ahhoz, hogy ebben, a, ebben az ATV-ben e, jó, ebben most emberek bele Tök azt szeretném neked mondani, hogy azért fel lehet nekem is tenni fogós kérdéseket a rádióval, vagy a finanszírozásommal kapcsolatban, de olyan fogós kérdést nem tudsz feltenni, ami egyébként azzal lenne kapcsolatos, hogy én ezekkel a pénzekkel nem tudok-e elszámolni illetőleg, hogy az a szellem ami a műsorból árad, azért ne tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a népszavazással kapcsolatban a fideszes városvezetők olyan tökösen voltak Hajlandóak vállalni a beszélgetést adott esetben a töketlenségeik kapcsán, amit persze ők nem láttak töketlenségnek, de nagyon sokan, hogy azelőtt leakalapol. De amikor Bolgár György azt mondta a saját közönségének, ami egyébként nem állt távol a te közönségettől és az én közönségemtől, hogy ő azért nem kérdezi meg Kálmán Olgától, hogy mit keresnek ott a kormányleklámok, mert nem akarja kínos helyzetbe hozni, Feri ez az újságíró társadalom komplet válságát mutatja a tévedés egészen minimális kockázatával. Polgárgyi, hogy ne amiatt aggódjon, hogy Kimba hozzá el Kálmán olgát, vagy sem. Neki nem ez a dolg. Nem de, de a Kálmán olgát kell visszik megkérdezni, mert ugye ez nyilvánvalóan nem Kálmán olga döntése, hanem gondolom én, hogy fülött egy pár szinttel dől ez el. azt hiszem, hogy e, normálisan létezik valamilyen fajta, ma úgy tetszik, szolidaritás, úgy tetszik, kárbecsület. E, de minek bekyárbecsület ott, ahol egyébként lehetne szimpla becsület? De, de hát nem igaz, hogy nem értem, mit én mondom. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy olyan kompromisszumnak az lehetőséget, amire azt mondom, hogy ám legyen, csak adjanak rá magyarázatot. Igen, hát, hát pokolj egyszerűen a magyarázat kíván. Szüksége van annak a tévének, arra pászott, is euforita, hm. hát, amit nem tudunk, szóval Ö, ugye egy ilyen kérdés az nem valóságos kérdés. És milyen az, amikor annak a tévének a hídvéli vezetője egyértelműen bevándorlás ellenes, és közben van neki egy bevándor, bevándorlás, tehát hogy nemre szavazzon, és közben van egy ilyen tévéje. Tehát mi ez, ha nem ellentmondás? Hát nyilván, milliós hogy mondjam, az egyik álláspontot képviseli, másfél sorokban pedig engedül szabadon, hogy másfél vigyar meg. Miután mi soha nem volt revizió, is nem is lesz. Rendben van, én csak azt tudom neked mondani, hogy nem volt még olyan finanszírozom, aki engem ilyen helyzetbe hozott volna, már pedig az elmúlt időben én pénzből élek. Nem volt ilyen. Mármint, hogy megkérte volna, hogy milyen... Nem, és olyan reklámot se akart volna. Tudod mit, Feri? Múltkor... A a majdnem megöltő, ugye egy felfüggesztett népszabadságos. Az egyik vezető fizetés politikustól kaptam, mert elkértem tőle, nagyon tetszett az olimpiai eh, hogy hívják ezt, amit így felroknak jelvénye. És hordtam és senki nem kérdezte meg egyébként, hogy mi az rajtam és ha megkérdezték volna, hogy én akarok-e olimpiát akkor azt mondom, hogy nem tudom, nekem tetszik a jelvény de ezt valószínűleg senki se hitte volna el hiszen szendvics embernek néztek volna tehát ha azt kérdezett, hogy létezik-e naivitás akkor én, aki egyébként mindig naivitás ellenes vagyok azt mondom, hogy létezik egész egyszer elkértem tőle volt nála egy zacskóval, kaptam egyet bár ilyen országban élhetnénk azt kérdezem tőled, hogy milyen reményt lehet fűzni ahhoz, amikor az ember megpróbál Brüsszelben különböző uniós intézményeknél eljárni a népszabadság érdekében? Hát nézd hozzá, ez egy viszonylag picike darabot ehhez a pászlóhoz, amiből fölépül az Orbán kormány nemzetközi megítérése. Nem több, ez nem kevesebb. Majd a következő országjelentésben lesz két mondat, dörnek elmond Jó, de azt kérdezem tőled, hogy ugye arról van szó, hogy ha sok rossz pölt akkor lehet-e összehívni a jogállamisággal kapcsolatos eljárást a magyar kormányjal szemben? Mennyire cél ez, és hogyha ez egy cél, akkor ennek az útján hol tartunk most az ellenzék oldaláról? Tényleg azt gondolom, hogy egyelőre kisebb baja is nagyobb endél a másik huszon. Most nekem van mondani, 26 tagországnak, mert ez nem Brüsszel, ne tévedjük már, vegyük át az olyatotikájukat. Tényleg van egy csomó feszítőgondjuk, bajuk, nem akar a nyakukban még egyet. Amíg nem túl fertőző ez a magyar modell is, egyelőre úgy tűnik, hogy csak Lengyelországban történnek hasonló dolgok, az egyébként az, hogy sok tekintetben veszélyesebb, sokak számára másik oldalon meg nem veszélyes, nem, nem, nem, nem, nem, nem fogok kamarodni, hagyják, hagyják ezt a csodába. Nem már arra akartam utalni, hogy egyik oldalon persze Lengyelországnak másos a súlya, de van egy nagyon nagy különbség, hogy a lengyelek hagyományosan, mondjuk úgy, hogy komoly fenntartásokkal vannak Oroszországgal szemben, és elkötelezettek Amerika mellett, ami nem mondható el a major Orbán kormányról, és ezen a ponton, hogy mondjam, nem annyira éles a lengyelekkel szembeni Nagyon érdekes volt, hogy ebből a hajnából adódóan reggel 6-tól nézte a hírtérét, és volt a tárkinak egy sajtótájékoztatója, és a kolositól kezdve különböző okos emberek beszéltek putyinizálódásról. Az ember hirtelen tényleg nem tudta, hogy milyen tévét lát, de teljesen lényegtelen volt, hogy milyen tévét lát. A kolositavásról sok mindent lehet mondani, de hogy nem egy értelmes ember, és, és, és többen ott nagyon-nagyon jól és hosszan beszéltek. Csak a, annak kapcsán eszembe, amit az előbb mondtál. Nézd, a miniszterelnök maga korábban azt mondta, hogy neki mindaz, ahogyan zajlik az állam, illetve Oroszországban, meg Törökországban, e, a sok tekintetben tetszik. Tehát ezt ő maga mondta el valamelyik országértékelünk beszélével, Tehát azóta a Törökországban elég a dolgok is történtek. Értem én ilyenkor, hogy miről beszél egyébként a miniszterelnök, hát nem kell ellenzik ellenzékkel, független sajtóval, egy küszpontból erős akarattal vég lehet nyomni egy programot. Ő azt gondolja, hogy, hogy ez hatékony, de azt sem zárni hogy nagyon rövid távon e, persze, hát gyorsabban lehet dönteni, mint hogyha el az alkotpálybíróságnak az ellenzék, de az a tapasztalatunk, hogy hosszabb távon mégis. Ezek a vitatkoros veszekedős országok gyújtak több le. És ebben az értelme valóban zálódik az ország, és ha mindig lehet, múlna, akkor még gyorsabban Putyinizálódik. Azt kérdezem tőle, hogy tulajdonít jelentőséget tulajdonítsak én annak, amivel a baloldali sajtó viszonylag sokat foglalkozik ennek a, a legutóbbi Szabasajtó ala, Alapítvány, de nem Szabasajtó Alapítvány hanem Szabasajtó úton való demonstráció után. Ahogy a Szélbernadet beszól a Gyurcsájdnak, a Gréci beszól a Szélbernadetnek, a Juhász beszól a nem tudom kinek, a Vágó beszól a nem tudom kinek, és akkor megint a baloldal azt mondja, vagy az, az, az, az ellenzék, hogy jaj, ezek nem tudnak összefogni, és akkor van egy ilyen Össznépi, zokogjunk, -a, nem tudom, nem lesz velünk senki sem, mert minket senki se képvisel. Tehát szóval nagyon sokat nem kellene, én szerintem foglalkozni, mert ez nagyon a felszíne a történéseknek. Nyilván megjelenik mögött sokfajta frustráció. Sokaknak a frusztrációja. Van, akinek az a frusztrációja, hogy e, dolgozik évek út, de ez egy nagy, de pont, én most én pontosan erre gondoltam, hogy ez egy, ez egy politikusnak, vagy egy politikai vezetőnek, azért ez egy nagyon nagy frusztráció lett Hát persze, hát persze. Van, aki úgy gondolja, hogy azért frustrált, hogy ők oklanul, háttérbe szorítják, és megkülönböztetik. Van, aki egész egyszerűen mozgalmá, típus is zubok benne a vég, és nem tud csömbbe maradni, ha látol, amit az oldal kommentálja a Facebookon. De én ezeken fel sem szoktam már sziszenni. Nagyon komolyan mondom. Mondták a kollégák, hogy valamit mondott a Bernadett, e, időm is volna rá, hogy én megnézem, de hát ugye nem gondolod, hogy fogom aztán meg fogom részni, hogy mit gondott. Hát, de annak hogy... sincs jelentősége, amit meg a vágó mond a juhásznak? Én nem tudom, mit mondom. <té> <té> <té> mire? Nekem <té> ez mondjam. hát van egy om... Te figyelj, szívesen elmesélem neked, hogy mi történik az országban. Hát te hát hát azért hogy az érdeke engem, hogy a vágó mondott valamit. Jó, csak figyelj, annak ide a Calixo rádióban az nem tegnap volt, ugye? Tőlem nem állt távol ez a fajta létezési mód, és ott én olvastam a híreket, pontosabban a műsorvezetők, és hozták a hírszerkesztőségbe a híreket, és mondtam, hogy ez fontos, ez nem fontos, ez felolvasom, ez nem olvasom fel, majd nem megvertek. Szóval azt kérdezem tőled, hogy akkor mégis én hogyan viszonyuljak ahhoz, hogy vasalás közben, mert nincs takarítónem, mert nem találtam, vagy senki nem akar nekem takarítónemnek lenni, megközelítés kérdése, olyasmiről hallgatok órákon keresztül műsorokat, amire az egyik főszereplő azt mondja, hogy teljesen lényegtelen. Hát nézz, kapcsolját egy másikat óra. Ott is ugyanerről beszélnek, csak más szebszükből. <hállt> a, a, a megoldás. De most tényleg. Szóval, e, e, nézd. Veled már... Elnézést, az előző mondatulat elvitte a cica. Ja, szóval azt mondom, hogy veled már igen sokszor beszélgettünk az ország torvéről viszonylag mélyen, Talán még épeszően is. Zállt, ehhez képest, hogy az én egyik politikus társam beszól, a másik politikusnak, meg viszont, Hát te azt kell mondjam, hogy szerintem nem érdekes a dolog. Nem de van, akkor azt kérdezem tőled, hogy azért azt a balfarogságot, hogy mindjárt módosítani kellett az asztúrián, amit én egy hete kérdeztem, és most már a blaha lesz tudomval, azt miért nem lehetett eleve odarakni? Hát mit tudom én. Hát gondolod, hogy engem érdekel, hogy volt teszek azt a tüntetést? Jó, hát azért hát... egy pár dologról már beszélgessünk, ami neked is között van. Ugye de, de az én egyik kollégám képviselt bennünket az első megbeszélésem. Lehet, hogy neked nem mindegyik kollégád megfelelő, és erre a fiala hívja fel a figyelmet, ami persze nem egy népszerű foglalatosság. Jó van, én sem vagyok te. Elmegyek meósnak a DK-hoz, nem tudom mit fizettek, bár megcsinálom mindjen is. Nem, bár a vágóval nem vagyok jó, a vágóval nagyon összekülönböztem, a vágóval az utolsó beszélgetésem úgy volt, azt mondtam, fiala János vagyok, folytathatom? Mire ő azt mondta, nem, és leraktuk mind a ketten. <gül> <gül> Jó, na hát ti nyugodtan a játszadozatok itt más. <gül> nem akarok részt venni Rendben, rendben. Nem is érdekel. Jó, akkor létszest mondd meg, hogy mi az a fontos dolog, amiről egyébként még szerintet beszélni kéne, és nem beszéltünk róla. Hát mi nagyon sok ügyerről beszéltünk őszintén szóval, de. <gül> Mennyire lesz neked az eszedben ö, október 23-án, amikor gondolt, is beszélni fogsz? Igen, Igen. Mennyire fog eszedbe jutni a tíz évvel korább? Semmennyire, azt hiszem. Mert törölted, mert nem lényeges, mert el tudsz tőle vonatkoztatni? Nézd. hát én túl vagyok rajta, de azt tudom neked mondani, hogy sokszor elszámoltam magamban azzal a történettel. Most, hogy tíz éves, tíván, tudom, hogy pót lehet ebben találni, újra felelően hogy ki hogyan látta az akkori történéseket. De hát én nem tudom, hogy te milyen sokáig cipeledéget is egy jobb részét... E Nagyon jól veszesz. Egészen ad, két, két eset van. Vagy, vagy, vagy amortizálódik, ugye ez a lebomlik tipikus esete, Ingen. ahogy az anyagok, ahogy mi is, amikor meghalálunk után, hogyha természetes módon temetnek el. A másik pedig, hogy tisztázom. Tehát én azok közé tartozom, e aki ilyen notorisa, de te ezt tudod, tehát azt képzeld el, hogy én miattat vesztem össze a Székely Gáborral nyolc évvel ezelőtt. Mert azt mondtam, hogy a számlalottó az egy iszonyatos szemétség. Nehogy már a gyurcsány jutalmazni akarja e, a tisztességet. És a Gábor ezen annyira megsértődött, mert hogy én ezt előtte én nem beszéltem meg, ugye a szerencsejáték ZRT volt mögött, hogy nyolc évig nem volt hajlandó velem szóbálni. Az édesanyám halála volt az, ami megtörte ezt a csendet, és most vasárnap a vendége lehettem a sátoros ünnepeken, és én nagyon örültem. De ezek szerint vannak emberek, akik, akik tartósabban cipelik az ilyen fajta konfliktusaikat, én nem ezek közé tart. És te ők rájuk úgy nézel, mint ilyen cirkuszi különlegességekre, a jé, ilyen is van? Nem, nem egyáltalán nem. De a Klári is ilyen például? Vagy a környezetedben van olyan, aki más, mint te? A, a, a, a Klárit egyébként. A, a Klit egyébként hal bennünket, vagy csak téged hal. Hát engem hal. Rendben van. Igen. <gül> a, a, a Klárit ennek a kis mozaikok egyébként, amiből épül sokszor a politika, őt ez e, e, már jobban izgatja hozzá, Ez egy csak is, hogy egymás mellé. Időnként zavarja, hogy ugyanúgy, ahogy neked is mondom, hogy engem nem érdekel tohány, hát én ezzel nem foglalkozom, már hát mit érdekel az engem. E, mi, mi, mi sokat beszélünk politikáról, közéletről, az ő e, inger azt hiszem, hogy alacsonyabb mint az engem. És akkor azt mondani, e, Feriké, most ha hagyd ebben, ezt a liberális öt percet, hogy téged est érdekel, meg az se hogy mindennel együtt tudsz élni. De hátul a gyerek is tiltakozik, ahogy hallom. E, hát az az, hogy most már engem, hogy nem csoda, mert időnként én is olyan tudom már magamat, de hogy az hogy elképesztő. De ő, már, ő még nincsen tisztában. Ő a legkisebb gyereked, ugye? Ő a, ő a Marci, aki most 20 hónapos. Azért mondom, tehát ő nincs tisztában azzal, hogy aki most beszél, az egy miniszterelnök volt valamikor. Még nincsen. Igen. Nincsen, de majd egy kis szentét majd csinálok ott a ház. <gül> Jó, rendben vagy és legyen majd tele a, ilyen a te fényképeiddel. <gül> igen, igen, igen. De... Remélem, hogy az iródiát hallgattad is, meg a hallgatók is, mert még a végén az, hogy Viszonylag jó formát futnak most a hallgatóim. Azt kérdezem tőle ez zárásképpen, tenne volt egy egészen fantasztikus este, a nagyon messziről jött ember, ez egy ilyen talk szerűség Sose voltak még annyian, az én barátnőm kivételesen hajlandó volt megszólalni, egy felfüggesztett népszabadságos neve is van, Hompola Krisztina. Uh -huh. Szóval voltak a szokott meghívottak, mint társak a Filippov, meg a Bakács ott volt, eljött Kosztolányi Dénes is, aki nem értette egyet mindenben, de fontosnak tartotta a szolidaritását kifejezni. Nagyon sokan voltunk. Azt kérdezem tőled, és hát ugye csak azt akarom mondani, hogy én Tulajdonképpen azért nagyon, tehát a, ba, a barátnőm az egyik pillanatban mosolyog, a következő pillanatban sír, miközben egy olyan közösségi élmény él meg, amire mindannyian azt mondják, a Pető-Peti fejéreztek ki a legjobban, hogy bejön három fejére, ruhás ebben is azt mondja, hogy vége van a kísérletnek, tehát, hogy ebben bíznak. Humoruk is van, de egy ilyen egészen fantasztikus összekovácsolódás, meg sok minden zajlik ennek a nagyon szomorú apropónak az okán, Uh, és hát ezt nekem tudomásul kell vennem, és hát valamilyen módon át is kell éreznem, mert ezt kötelességem, még akkor is, hogyha egyébként teljesen szemtelen vagyok, vagy ellentruker. nem vagyok az. Azt kérdezem tőled, látod-e a népszabadság sorsát? Tehát, hogy mi lesz itt az elkövetkező. Belejött, vagy a médiavölksöt eladják, nem adják el. Mit mond a teorrod? Az, hogy megszüntetik. Az... És mi lesz a médiavölksze? Eladja a Pecina az egész Hubelevancot, hu hu vagy sem? De inkább eladja, mint megtartja. Hát ugye egy átleti befektető tovább is azt gondolom, hogy az volt a díl, hogy megkapják a versenyhivatali engedélyt ennek a 13 megyei lapnak a megvásárlásához, cserébe őben elvézi a kis munkát a díjszabadsággal. A nagyjából készen van, befolyásukörli a pénzt, és máshol fog befektetni. Hát. De... Fontos, hogy ki fogja megvenni. Hogy ne, hogy ne, hogy ne. De azt hiszem, hogy a nézőszabadságon ez már nem segít. De a 13 megyei lap, összességében rendelkezhetően 7-800 ezer olvasóval, nagyság rendelke, pontosan, amit mondok, az egyáltalán nem mindegy, hogy az ki De az, hogy kiveszi meg, az egyébként irányvektor lesz -e a tekintetben, hogy lett volna -e mit tennie a kormánynak a népszövetség megbentése érdekében? Én minden bizonyal e, ki lesz hámozható pontosabban a kormány szerepe ebben a nagyon dicsitelen is csúnya ügyben, hogyha végre látjuk ezt a szervetet. Kontraproduktív lesz-e a végén ez a történet, vagy sem? Marancsosz? Kontraproduktív lesz-e ez a történet, vagy sem? Hosszú távon. Hát ember inkább pessimista vagyok. Azt hiszem, hogy nem. Ezt is le fogjuk nyelni, mint sok minden mást. És két év múlva a túlnyomó többség számára egy ilyen sajtótörténet érdekesség lesz. Ha ugyanígy eltűnne a DK, azt is tudomástól venni a nép? Szóval is neki. Még egyszer? Ha eltűnne a DK, az ugyanaz lenne, mint a népföltság, vagy ez merőben más? Hmm, nem, hát nem, Ugyan ugyan Ugyanaz a történet természetesen. Hát a az ország nem fog eltűnni, az ország kicsit itt rosszabb lesz. Suppose. Jó, utolsó kérdés. Mitől lesz jobb? <Jenny> Mitől lesz jobb? Úgy jobb, mint amit te jobbnak tartasz? De akkor nyilván akkor lesz jobb, hogyha az ország nagyobb nézve. Idézre... Úgy gondolja, hogy neki ebben most a kölege van, aztán, valami másnak Nem de, de, de, nem az ország nagyobb is, észre, a az, hogy azért nem manipulálják, vagy így gondolja, addig a szoci fog maradni, ilyen nyálkás ősz időben, e, És most arról beszélünk, hogy te akkor is druker vagy, hogyha MB1-es, akkor is, ha MB2-es, lényegtelen neked ez az életed. Igen, így, így, te így van, de e, szóval, miközben a, a Népszabadság tényleg drámai, nem akarom azt hazudni az mert ott meg a lapos szeretőknek, hogy van akár csak minimális esély is, visszahozni ezt a lapot az élők sorába. Szerintem... Jó, te azok közé tartóztál, és volt is ilyen, ugye talán a Szigetvár is elmagyarázta, hogy végigjárni az, em az embereket, az fontosabb, mint a média. A végül a baloldal teljes mértékben, tehát mennyiben bizonyíték a felmaradásra és a fejlődésre a jobbik, aminek ugye nem volt nagy médiája, magyarul, hogy egy pártnak a népszerűsége nem feltétlenül, vagy egy ellenzék népszerűsége nem feltétlenül van, volt, lesz összefüggésben a médiájával De hát csak ilyen közepes választok neket adni, el lehet jutni egy darabig, de ahhoz, hogy elérjél sok millió választót, érdemben, ahhoz, nagyon hogy én... Hogyan lesz meg az ellenzéknek ez a médiája a népszabadság nélkül, más orgánumok nélkül, vagy ki tudja, milyen új orgánumokkal, amelyekről még nem tudok? De ne legyen az ellenzéknek médiája, őszintén, pártlapok nem kellenek attól, egyébként kiver a Rendben de jelen pillanatban minden többé-kevésbé pártlap, és hogyha az ellenzéknek megszűnnek alapjai, akkor megmarad a közszolgálat, amely többé-kevésbé egy pártközszolgálat, és megmaradnak az újságok, meg e, különböző egyéb internetes, egyéb párthoz e, tartozó, párt által finanszírozott orgánumok. Ez az ellenzéket nem fogja befolyásolni abban, hogy hogyan nyer vagy veszít? Én szerintem nagyon sokan, mi hozzá köszönöm, hogy is, az látva, hogy mi itt történik, nyilván kiadta a munkát, a feladatot az ezzel foglalkozóknak, hogy ebben a szituációban, amit most már látunk, és épp ugye leszedik a kültéri plakátolás lehetőségét is, nyilván olvasztakotlan beszéltél is róla, milyen más típusú kampány lehet 18-ra eredményes. Új, fél kell gondolni. Hát nincsen népszabadság, nincsen kültéri plakát lehetőség, nincsen televíziós hirdetés. Lesz majd egy új Finkelstein, vagy... Ron Werber? Vagy ki? Vagy hazai erők? Hát kéne, hogy e, legyenek, talán vannak is. Én a, a Finkelstein politikát kevésbé kedvelem is. is, is, is inkább borzoltom tőle. E, a Werber? Így hívták? Igen. <gül> a, a, a, a, a, a, a Werbert sok tekét azt hiszem Én is őt dolgoztam együtt. E, Szerepe volt a 2002-es enyhethúzás azt állítani, hogy ő keverte itt a lapokat. De itt van egy technikai probléma, hogy nem éred el az egy jelentős részét, tehát nincsen felületed. És van egy tartalmi probléma, hogy 2018-ban mi ez az az egy mondat, ami megérinti az emberek lelkét, ezt most nem tudjuk megmondani. Mert van a tapasztalatom, hogy a választásra 3-4 hónappal lehet megkísérelni, kitalálni, hogy mi az a egy mondat, hogy meg az egész politikai mondani valót. Ha Hogy persze leegyszerűsítés, épp ezért hát nem is tud pontos lenni, de működik, hogy jól eltalálja az ember. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, sajnálom meg annyi apropót, de ezzel együtt. Én köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jó utat.